Hjärtligt välkomna alla nära och du lyssnare till Radio SD, demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det är idag lördagen den 8 maj år 2010 och det här programmet sänds mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris sänds söndagen den 9 maj mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra repris torsdagen den 13 maj mellan klockan 20:30 och 21:30. Jag som pratar heter David Lång. Jag är ensam i studion idag. Och känner dessutom av en liten kommande förkylning. Kanske. Så att jag är väl kanske inte i hundraprocentig form. Men med finns också studiotekniken Georg. Och eh, jag tänkte väl börja med att. Eh, berätta lite grann om vad som händer i partiet. För det första så vill vi naturligtvis väldigt gärna ha ännu fler medlemmar till partiet. Vi ökar ständigt medlemsantalet och genom att bli medlem så bidrar man ju då ekonomiskt inte bara med just att, sin medlemsavgift utan man får också möjlighet till att delta i de olika möten och aktiviteter som vi har fram till valet och som vi skickar inbjudningar om. Jag tänkte komma in på en sån lite senare här. Medlemsavgiften är i alla fall 300 kronor och i den så ingår också medlemsbulletinen, SD-bulletinen och partitidningen SD-Kuriren. Och medlemsavgiften på 300 kronor gäller alltså ett år och det kan man betala in på partiets bankgiro 5280-7005. Alltså 5280-7005. Eller plusgivokontot 234565-0. Man kan också få medlemskap för halva det priset. Bara 150 kronor. Men då blir man utan de här postutskicken av SDQI och SD-bulletinen. Vi har ju också det här medlemslånet. Som vi har tagit upp från de medlemmar som önskar ställa upp och bidra. Man lånar alltså ut pengar till partiet. Det blir 5000 kronor per obligation. Och man får också då en avkastning. Man får tillbaks pengarna efter valet och man får en avkastning motsvarande 4% plus Sverigedemokraternas valresultat i riksdagsvalet i procent. Och det här redogör vi för på vår hemsida exakt hur det fungerar. Och man kan också ringa till parti. Kansliet på 08 50 00 00 50 om man vill ha mer information om medlemslånet. Något annat man kan få delta i om man är medlem det är ju de aktiviteter och medlemsmöten som vi arrangerar. Och ni som är medlemmar redan idag, ni ska ha fått nu i veckan här inbjudan till ett möte där vi... I Stockholms län just arrangerar ett valupptaktsmöte där representanter från distriktet kommer att informera om den stundande valrörelsen. Och på det mötet så kommer också partiordförande Jimmy Åkesson att redogöra för hur läget ser ut inför den kommande kraftprövningen och hur man från riksorganisationens sida kommer att arbeta i valrörelsen. Så att alla medlemmar i Sverigedemokraterna Stockholms stad är hjärtligt välkomna till mötet och hoppas att så många som möjligt sluter upp. Med hälsningar från Linus Bylund, ordförande för Sverigedemokraterna Stockholms stad. Jag tänkte komma in också lite grann på hur det har gått för oss i senaste opinionsmätningen. Under april månad så gjordes sju opinionsundersökningar. Och Sverigedemokraterna hamnade över 4% i fem av dessa sju. Och vi fick ett genomsnitt på 4,3. Sen har det kommit en mätning till i maj. Och det var från Demoskop. Och där såg det ju inte så bra ut. Det var bara 2,1 procent där för Sverigedemokraterna. Och det är den här typen av neddippar som vi får emellanåt. Det har vi fått jämna mellanrum ända sedan valet 2006. Men de brukar höra till undantagen. Och fortfarande så ligger vi ju tror de flesta bedömer i alla fall klart över 4%. Jag läste ju upp förra sändningen som jag hade för några veckor sedan om en statsvetare i Sundsvall på mitt universitetet, som var helt säker på att Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen med mellan 5 och 6%. Och nu läste jag här i en tidning på internet här. Ulf Mortensson har skrivit artikeln att en statsvetare i Lund, Anders Sannerstedt, han håller det för sannolikt att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Han får frågan om Sverigedemokraterna är rumsrena nu. Han svarar då att det finns de som tycker att partiet inte delar grundläggande liberala idéer om tolerans och öppenhet och så vidare. Och partiet är starkt negativt till invandringen. Och på frågan är rasismen borta så svarar han att ja, jag skulle inte säga att partiet är rasistiskt. Man har talat om kulturrasism men jag tycker att det är ett knepigt ord. Sverigedemokraterna är starkt kritiska mot invandringen och invandringspolitiken men inte rasistiska. Sen så får han frågan om medias sätt att skriva eller inte skriva om Sverigedemokraterna, om Taktiken att ignorera partiet Om det har varit bra eller dåligt Och nu så har det också varit en förändring Man får då frågan Hur han ser på den förändringen Och statsvetaren Anders Sandestet Svarar då att det mesta talar för att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen Och då är det också angeläget att skriva om partiet och på frågan om vad det är för människor som röstar på Sverigedemokraterna så svarar han det att det är främst väljare ur arbetarklassen, medelålders, väletablerade och med goda inkomster. Det är fler män än kvinnor, men i Skåne är det förhållandevis många kvinnor som röstar på partiet. Och slutligen då, hur går det i valet? Då svarar han att det är fullt realistiskt att, att partiet kan få runt 6% precis som ny demokrati. Men det är svårt att veta, det kan också ligga runt 4%. Säger alltså statsvetaren Anders Sannerstedt i Lund. Ja, som jag var inne på lite tidigare så eh, håller vi på i vår valkampanj som bäst. Och eh, jag snappade upp ett Facebook-meddelande från Erik Almqvist, Sverigedemokraternas ungdomsförbundsordförande. Som uppmanar eh, SDU-are att eh, ansluta sig och... Eh, Hjälpa till i valrörelsen Han säger så här att det är nu fyra ödesdigra månader kvar till valet Fyra månader då du har chansen att göra skillnad Din insats kan vara den lilla knuff i rätt riktning som behövs för att skriva politisk historia Missar du chansen nu så riskerar du att ångra dig för all framtid Hjälp oss göra skillnad för ditt land och ditt folk Hjälp oss att skriva historia i Sverige Aktivera dig i SDU Uppmanar alltså Erik Anqvist, ordförande för SDU och Linus Bylund, ordförande för Sverigedemokraterna i Stockholmstad, stad, har också skickat ett brev till alla medlemmar i Sverigedemokraterna i Stockholmstad och uppmanar dem att besvara några frågor som vi ställer i brevet. Sverigedemokraterna står i startgroparna till den viktigaste valrörelsen någonsin och tillsammans ska vi hjälpas åt för att partiet ska ta plats i Stadshuset, Landstingsfullmäktige och Sveriges riksdag. Ett led i detta arbete är den medlemskampanj som vi just nu är i färd med att genomföra. Kampanjen syftar till att distriktsledning och vår valstrategigrupp ska få ett samlat grepp om vilka resurser vi har att tillgå i form av stöd och hjälp från medlemmarna. Vi kommer att kontakta medlemmarna i Stockholms stad så att vara en får chans att hjälpa till på det sätt som man själv vill och kan. För att underlätta framtagandet av detta underlag skulle vi vilja att du svarar på de frågor som vi då ställer i det här brevet. Och det vi behöver hjälp med är en massa olika saker. Man kan delta i kampanjarbete på stan, samtala med väljare, dela ut flygblad med mera. Det kommer att vara mest aktuellt från och med juni månad fram till valdagen. Man kan också hjälpa till med affischering, framförallt från augusti till september. Och sen bevaka vallokalerna att se till så att det finns våra valsedlar. Både under förhandsröstningen och på valdagen. Vi behöver också hjälp med transporter från och med juni fram till valdagen och så även det traditionella flygbladsutdelandet till hushållen. Det börjar vi med nu i maj eller vi har gjort det hela tiden men vi kommer att dra igång det mer offensivt nu. Och vi är naturligtvis också tacksamma för ekonomisk hjälp för den som har möjlighet att ge oss det. Ja, nog om förberedelserna inför kampanjen. Jag kan ta en Kort sak också. Jag såg att vår styrelseledamot i Stockholms stadsdistriktstyrelse har räknat ut att om Sverigedemokraterna ökar i Stockholms stad från de 1,63% vi fick i förra valet till 2,4-2,5% så kan vi faktiskt ta ett mandat i stadshuset. Ökar vi till 2,7-2,8% någonting, då tar vi med största säkerhet ett mandat. Så att det är inte sådär jättemycket som behövs men det krävs ändå att så många som möjligt hjälper till och ställer upp för partiet. Jag såg en undersökning utförd av United Minds för svenskt näringslivsräkning om svenskarnas syn på invandring. Och då framkommer en uppgift att hela 16% av de som inte röstar på Sverigedemokraterna gillar partiets invandringspolitik bäst jämfört med övriga partiers. Alltså 16% av de som inte röstar på oss tycker att vår invandringspolitik är bäst. Och det är alltså flest som tycker det. Sverigedemokraterna är etta i det avseendet. Socialdemokraterna, däremot, de är på andra plats. 15% av de som inte röstar på sossarna tycker att deras invandringspolitik är bäst. Den här undersökningen genomfördes under mars 2010 och handlade om synen på invandring- vad som är svenskt och hur man ser på Sverige jämfört med andra länder. En av frågorna löd. Bortsett från det parti du själv röstar på. Vilket parti tycker du har den bästa politiken vad gäller flyktingar, invandring och integration? På den frågan svarade alltså hela 16% procent Sverigedemokraterna som hamnade före Socialdemokraterna på 15% och Moderaterna som kom på tredje plats med 11%. Lägger man då till de cirka 4-7% som enligt opinionsmätningarna sympatiserar med Sverigedemokraterna så hamnar vi på minst 20%. För det tog det knappast vara någon vågad gissning att så gott som samtliga av de som röstar på SD anser att vår invandringspolitik är bättre än övriga partiers. En femtedel av svenskarna anser således att SD har den bästa invandringspolitiken och då räknar vi ändå lågt utan hänsyn tagen till någon av undersökningen framgår även att potentiella SD-väljare är mer skeptiska till utvecklingen i Sverige än övriga partiers väljare. Men att de annars är som folk är mest som det heter. Och tycker ungefär likadant som motsvarande väljare för alliansen respektive de rödgröna. Och den här undersökningen kan man läsa i sin helhet på Svenskt Näringslivs hemsida. Ja, vi har väl kommit så pass att vi tar en första pausmelodi. Och det kommer att vara lite i studentsångarnas tecken. Håll dig godo. Hör oss Svea, hörde vi där och det här är Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. I Länstidningen Östersund har de uppmärksammat att Sverigedemokraterna ställer upp i allt fler kommunalval även i Strömsund. Och eh, vi har ju nämnt tidigare här i Radio SD att för Fyra år sedan så hade vi föranmälda kandidater i 24 kommuner vid den här tiden och det ökade vi till 131 strax innan valet. Men redan nu har vi kandidater i omkring 200 kommuner jämfört med 24, alltså för precis fyra år sedan. Och när det gäller just Strömsund så har Sverigedemokraterna nyligen gjort ett utskick i kommunen och det har väckt en hel del intresse. Och eh, Mikael Säbom är partiets talesman i Strömsund. Han säger det att bland annat eh, hos flera äldre människor finns det en del tidigare socialdemokrater. En genomgång som tidningen Dagens Samhälle nyligen gjort visar att Sverigedemokraterna idag har listor i 200 kommuner inför höstens val. Och partisekreteraren Björn Söder säger till tidningen att han tror att partiet kommer att nå ut i 250 kommuner vid tiden för valet. I det här höstens val i Strömsund så räknar Mikael Säbom med att partiet når in i fullmäktige. Jag skulle inte bli förvånad om vi tar 4-5 mandat. De gamla partierna har ju uppfattat Sverigedemokraternas framgång som ett hot. Och Mikael Säbom säger att det där hotet de pratar om det kommer från folkets röst. Då borde de partierna tänka till lite och ta till sig av våra budskap. Det som är det uppenbara hotet är att människor hoppar av tidigare partier och går med i Sverigedemokraterna. Ja, vi uppmärksammades den 16 mars i Svenska Dagbladet. Det var då att Svenska Dagbladet ringde upp oss SD-kandidater, vi som kandiderar till riksdagen och frågade lite om vår syn i olika frågor. Och det stod att läsa så här i artikeln efteråt att i sitt invandringspolitiska program slår Sverigedemokraterna fast att offentliga anställda inte ska få bära slöja eller turban på jobbet. Men många av SDs toppkandidater i riksdagsvalet vill gå längre än den officiella partilinjen och även förbjuda heltäckande slöja, så kallad burka på allmän plats. Och det där vill de ju göra lite grann ett nummer av. Men det har ju uppmärksammats att... Det belgiska parlamentets underhus, det stod i Dagens Nyheter den 30 april, där har man röstat för att förbjuda heltäckande slöja på allmän plats just. Därmed är Belgien på väg att bli det första landet i Europa som förbjuder ansiktstäckande klädsel. Och den här omröstningen utföll med 136 röster för ett förbud och ingen däremot. Två ledamöter avstod från att rösta. Lagförslaget tas härnäst upp i överhuset, senaten, inom två veckor och eftersom det inte väntas bli stoppat där så trädde lagen troligen i kraft i juni eller juli. Förbudet omfattar hela landet och gäller alla klädesplagg som gör att personen inte kan identifieras. Förbudet mot heltäckande burka eller nikab gäller på gator och torg, i parker, på idrottsplatser och i offentliga byggnader. Undantag kan göras för vissa festligheter som karnevaler, förutsatt att de kommunala myndigheterna godkänner det. Överträdelser mot slöjlagen kan leda till böter på 15-25 euro och eller fängelse i upp till 7 dagar, såvida inte polisen gett tillstånd till slöjan. Den här omlösningen hade väntats tidigare, men då kom den senaste belgiska regeringskrisen i vägen. Total enighet om förbudet har rått bland de belgiska partierna, från höger till vänster. Såväl liberaler som socialister och konservativa. Det handlar inte om att införa någon slags diskriminering, sa Liberala partiet MRs ledare Daniel Backelen i partiet. Han hävdade att förbudet bara ska göra det omöjligt för människor att inte låta sig identifieras. Och eh, detta som är så fullt naturligt i Belgien, det anses alltså vara fruktansvärt här i Sverige av någon anledning av etablerad press Vi har också i dagarna här konstaterat vad det här mångkulturella projektet kan leda till Jag hittade det här i Expressen om Beatrice 16 år som dödades och dumpades i ett skogsområde i Västerås och hennes mamma har låtit sig intervjuas av Expressen och hon är övertygad om Motivet. Att det var ett hedersmord. En 16-årig pojke har anmält sig själv till polisen för dådet och han är huvudmisstänkt för gärningen. Den här flickan som mördades, hon var gravid i tredje månaden och det var ju då med den här pojkens barn. Och den här pojken har, det alltså den misstänkta gärningsmannen har sina rötter i Irak där hans far lever. Och han hade varit i Irak och hälsat på sin pappa nyligen. Det hade tydligen inte påverkat deras relation i någon positiv riktning precis. Beatrice mamma säger att Beatrice hade bestämt sig för att göra abort och hon är övertygad om motivet till dådet. Att det faktum att hon skulle göra abort spelade ingen roll för familjen. Det räckte inte för honom. Hon måste dö för att han skulle bli nöjd. Polisen vill inte spekulera i någon hedersproblematik. Det finns inget som styr utredningen i den riktningen nu. Men utredningen är långt ifrån klar. Säger Börje Strömberg, talesman för polisen i Västerås. Det står också här att han, alltså gärningsmannen, terroriserade offret så att det inte var klokt. Sen hotade han henne. Och, Dagen efter att hon anmält Beatrice försvunnen så hittades hon död i skogsområdet i stadsdelen Råby. Dessförinnan hade den 16-åriga pojken gått till polisen och anmält sig själv. Ja, den mördade flickan var svensk för övrigt. Så att det här med hedersvåld och hedersmord drabbar alltså inte enbart invandrade flickor. Och det här mordet är ju ytterligare en konsekvens av mångkulturen. Visst är den berikande. Ja, Sverigedemokraterna har också hört en del i Sveriges Radio eh, senast den 7 maj och eh, då stod det så här på Sveriges Radios hemsida att i Södertälje Sverigedemokraterna inlett samarbete med Kristna Kalder och där flera med invandrarbakgrund återfinns högt upp på partiets lista i valet till Södertäljes kommunfullmäktige. Där har Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare varit på besök och träffat kalderska företrädare i Södertälje och Sverigedemokraternas pressekreterare Erik Almqvist förklarar vad partiet har för gemensamt med kalderer från Mellanöstern och det var det vi kunde höra då i Sveriges Radio Då så blir Erik utfrågad av den här reporten Hur förklarar du detta samarbete? Och Erik Amqvist svarar då att vi har märkt att många kristna kalder delar vår uppfattning att ett samhälle bör byggas på en gemensam identitet. Dessa personer kommer också från ett område som är dominerat av islam och de ser det, precis som vi, som ett problem att islam brer ut sig även i Sverige. Sen får han frågan det att många av Sverigedemokraternas väljare är kritiska till invandringspolitiken. Hur tas dessa inviter emot i era egna led? Och Erik svarar då att vi hade en högre procentuell andel invandrare än vissa riksdagspartier redan i förra valet. Där kan jag tillägga då att de invandrarna kom väl huvudsakligen från Europa. Det här är lite annorlunda eftersom de är europeiska invandrare. Sen så får Erik Amkvist frågan om religionen har någon betydelse. Och Ampqvist svarar då att en religion som islam är mer än en religion. Det är nästan som en ideologi. Det här programmet sänds för övrigt även idag, lördagen den 8 maj klockan 17 i Sveriges Radio P1. Och jag personligen menar ju att det måste betonas också att de invandrare som vill stanna i Sverige måste ha inställningen och förmågan att assimileras, det vill säga bli svenskar. Vi har ju skrivit det att svensk är den som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk. Och det krävs mer än att man samarbetar med SD för att man ska uppfattas som svensk naturligtvis. Och det här bekräftas också av Erik Amqvist på den sista frågan som man får av rapporten. Frågan lyder att, betyder detta att kristna iraker är välkomna i Sverige med Sverigedemokraternas politik? Och Erik svarar då att, vi ser problem med segregation även bland kristna grupper från Mellanöstern. Och det finns anledning att begränsa invandringen även från dessa grupper. Vi är inte beredda att öppna upp för invandring som leder till segregation. En kort notis som jag såg på sajten nyheter24.se. Det står att det uppstod tumult när Sverigedemokrater pratade med elever. Den typen av rubriker är lite förädiska för att det kan ju ge intrycket att det är vi sverigedemokrater som orsakar tumultet men så är det ju nästan aldrig. I Linköping var det så att representanter för Sverigedemokraterna var inbjudna till Birgitta skolan för att delta i en lektion. När lektionen var slut och lärarna gått på lunch spårade situationen ur. En elev på skolan slet upp dörren och gick till attack mot politikerna. Han började skrika, citat, inga nazister på vår skola, slutcitat och nazistsvin. Ingen vågade stoppa honom, säger Jonas Andersson till korren. Polis tillkallades och en anmälan om olaga hot och ofredande upprättades. Och det här tumultet kan man också se lite grann av på den här sajten. Det är alltså en video som ligger ute på nyheter24.se. Gå gärna dit och om ni kan söka på Sverigedemokraterna eller också så ligger det uppe ganska så högt fortfarande. Ja, jag tänkte väl att vi tar ytterligare en kort musikpaus och nu så blir det något som vi har spelat flera gånger tidigare. Håll god då! Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Och det vi hörde var Bylund och Ringdal som spelade Blåsippans väg. Det var 2006 års valhit kan man säga för Sverigedemokraterna. Ja, jag sitter här med ett exemplar av Svenska Dagbladets ekonomibilaga näringslivsdelen. Från slutet av april, 28 april när närmare bestämt. Där svenska dagbladet granskar invandrarna, lösningen på pensions- och befolkningspusslet. Frågetecken är det efter. Man ställer sig frågan hur vi ska klara de kommande pensionsavgångarna. Man utgår då från antagandet att det kommer råda arbetskraftsbrist. Förutom storstadsområdena kommer de flesta av Sveriges kommuner ha en negativ utveckling av befolkningen i arbetsför ålder. Och man konstaterar också att 100 000 utlandsfödda står utanför arbetsmarknaden. Och vänder jag på bladet så är rubriken vägen inför 100 000. Och det gäller då den här generationsväxlingen på arbetsmarknaden. Och en rapport som arbetsförmedlingen nyligen släppte visar att den viktigaste faktorn för att dämpa effekten av generationsväxlingen är att förbättra integrationen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Jag tycker väl lite grann att de rapporter som skrivs i de här ämnena förutsätter ju hela tiden att vi ska ha mångkultur. Vi ska ha massinvandring och vi ska ha ett mångkulturellt samhälle. Men med Sverigedemokraternas politik så väljer vi ju istället bort mångkulturen. Att stoppa invandringen och försöka stimulera återvandring av invandrare som redan är här och uppenbarligen inte har för avsikt eller förmåga att assimileras i den svenska kulturen. Det är ju ett, en lösning som åtminstone löser problemen med den stora arbetskraftsöverskott som vi har idag. Vi har ju väldigt stor arbetslöshet och vi har haft det under en väldigt lång tid. Och att då ha massinvandring och mångkultur ökar ju bara på det problemet och ökar också på kostnaderna och försvårar därmed möjligheterna för oss att genomföra såväl generationsväxling som fortsatt bygga av vårt samhälle. De konstaterar också här i Svenska Dagbladet att den svenskfödda befolkningen minskar samtidigt som antalet utlandsfödda ökar från 2008 och framåt. Den demografiska utvecklingen ser likadan ut i Europa och det här anger man då som skäl till att vi måste öka invandringen ytterligare. Ganska märkligt resonemang, vi borde ju snarare använda det som skäl till att försöka stimulera eget barnafödande kan man tycka. Här hänvisar man också till Jan Ekberg som är professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Enligt honom så står drygt 100 000 utlandsfödda utanför arbetsmarknaden. Den allt större gruppen finns framförallt i storstadsregionerna. Och Jan Ekberg konstaterar att invandrarnas integration på den svenska arbetsmarknaden har försämrats genom åren. Fram till mitten av 70-talet hade vi arbetskraftinvandring, då folk rekryterades direkt till arbetsmarknaden. Sen fick vi en flyktinginvandring. Dessa människor var mer utbildade än arbetskraftsinvandrarna. Men trots det fick de svårigheter på arbetsmarknaden. En tänkbar orsak kan vara att många av de som kom hade flytt från utomeuropeiska länder. Och där så är utbildningssystemen troligen mycket annorlunda jämfört med det svenska. Och dessutom så hade den svenska ekonomin ändrat fokus från tillverkningsindustri- till tjänstesektor där det ställdes högre krav på språkkunskaper. Och det är just det, den här strukturella omvandlingen i ekonomin eh, innebär ju också att eh, behoven förändras. Det är ju inte så att eh, arbetskraftsinvandring som behövdes på 50- och 60-talet om det nu behövdes överhuvudtaget, att det behövs för all framtid eftersom just det sker den här typen av strukturella omvandlingar. Eh, det har ju också skett eh, strukturella omvandlingar på så vis att eh, Ökade arbetskraftskostnader har lett till effektivisering genom att man har infört ja, mer industrialisering Om man säger robotar i företagen Företagsrobotar som sysslar med enklare sysslor som människor uträttade tidigare Och vi var ju det mest industrirobottäta landet i världen så tidigt som i början på 80-talet faktiskt Jan Ekberg skrev också en artikel i höstas, jag vill minnas att det var i Dagens Nyheter, där han konstaterar att arbetskraftsinvandring inte var nödvändigt för att klara välfärden. Och om man ändå utgår ifrån Arbetsförmedlingens utgångspunkt att vi ska ha massinvandring och mångkultur så konstaterar Jan Ekberg att Fler invandrare på arbetsmarknaden skulle kunna förbättra de offentliga finanserna förutsatt att man då klarar att skaffa jobb åt alla dessa. Men för att hundratusen individer ska få jobb så krävs kraftiga insatser och påpekar att många av dem har varit arbetslösa väldigt länge. Det handlar om utbildningsinsatser och möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet praktikplatser Av olika slag Och när det gäller nyanlända så får man införa Styrning till orter där det finns jobb Alltså väldigt kostsamma åtgärder Och de kostnaderna Kunde man kanske ha lagt på Någonting annat istället Det är i alla fall vad jag tycker Och det är väl det som är till grann av Kärnan i Sverigedemokraternas Politik För att lämna Det i Svenska Dagbladet ...och gå in på någonting annat. Det har skrivits ett brev från Ingesiv Mattsson... ...som vi brukar läsa upp lite all strav emellanåt. Och hon har då skrivit till statsrådsberedningen... ...statsminister Fredrik Reinfeldt... ...och för kännedom till Maria Wetterstand och Peter Eriksson, Miljöpartiet. Och ämnet var valet 2010. Statsministern har lovat avgå om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och blir vågmästare... Citat, jag kan inte regera vidare om jag blir beroende av ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Ni kanske ska vara lite försiktigare med vad ni lovar. Sverigedemokraterna har redan fått ett statsråd på fall utan att sitta i riksdagen. Justitieminister Laila Freyvalds tvingades avgå under för henne förnedrande former sedan hon brutit mot grundlagen och försökt begränsa Sverigedemokraternas yttrandefrihet. Samtidigt har alliansen sträckt ut handen till Miljöpartiet för ett eventuellt framtida samarbete. Men kan Miljöpartiet verkligen tänka sig att samarbeta med en regering som har en statsminister som jämför välfärdssamhället med en dödlig sjukdom? Citat, en farlig och dödlig epidemi fullt jämförbar med pest, smittkoppor och AIDS. slutcitat. <kört> Ni kritiserar i tid och otid Sverigedemokraternas människosyn. Men vilken människosyn tycker ni att ovanstående citat ger uttryck för? Jag kan lugna er med att ni knappast behöver oroa er över vilka ni ska samarbeta med efter valet. Vi är nämligen många, inte minst Sveriges fattiga pensionärer, utförsäkrade med flera. Som kommer att se till att alliansen inte kommer i regeringsställning en gång till. Vi kommer att rösta på ett parti som börjar med S och slutar på Demokraterna. Isa vilket? En liten ledtråd, det är inte Socialdemokraterna skriver Inger Siv Matsson för detta internationella sekreterare vid ett statligt forskningsråd. Ja, jag började få lite problem med rösten där som ni kanske märkte så att vi gör som så att vi tar en musikpaus passande nu och det blir Ja, vi får se vad det blir helt enkelt. Ja det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och det vi hörde var hur länge skall i Norden. Jag var inne på Joakim Larssons blogg, den heter jokirarsson.blogspot.com. Joakim Larsson som alltså sitter för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige. Den 26 april 2010 så skrev han med rubriken Boksluts nazisten". I kväll var det bokslutsdebatt i kommunfullmäktige. Mot slutet av mötet stod jag och hängde längst bak i rummet. Efter fyra timmar blev man rätt trött på att sitta. När miljöpartisten Rickard Malmström kom fram. Följande konversation utspelar sig. Malmström säger då att det är verkligen bra att du visar dina färger. Joakim Larsson frågade, jaha. Och Malmström igen, ja ditt parti försöker ju vara seriöst men du kör ju på ärlighet du. Du har nog hemma hos Nassarna, du. Och eh, Jocki Larsson sa bara att ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på det. Jag blev faktiskt lite ställd. Situationen var så grotesk att jag inte visste var jag, jag skulle börja. Kunde han verkligen på allvar mena att jag avlade ett nazistiskt inlägg i talarstolen? Här är mitt inlägg i bokslutsdebatten Döm själva hur nazistiskt det var Och ni som har tillgång till internet Kan gå in på jokelarson.blogspot.com Och scrolla ner till den 26 april 2010 Där finns det alltså ett Youtube-klipp Där Jåken Larsson står och talar Och jag tycker det var värt att lyssna på Det var ett jättebra inlägg Lite senare, den 6 maj 2010 på skriver om Sverigedemokraterna och sociala medier. På sistone har det dykt upp en nätdebatt om Sverigedemokraternas skicklighet på sociala medier. Det började med att Svenska Dagbladet publicerade en artikel om SD-sympatisörers och SD-bloggares aktivitet på nätet. Resten av det it-aktiva politik Sverige blev givetvis gröna av avund och snart därefter publicerades ett stort antal webbpostningar och debattartiklar med den huvudsakliga innebörden att så är det inte alls. Sverigedemokraterna är i själva verket värdelösa. Huvudargumentet verkade bestå i att citat, Det är fel att bedöma Sverigedemokraternas prestation i sociala medier enbart utifrån deras egna kriterier på det här sättet. Då bryr man sig ju inte om vad sociala medier används till. Att bygga relationer, övertyga och föra en politisk diskussion. Slut, citat. Jag förstår resonemanget. Jag har sedan någon tid tillbaka använt Twitter själv. Och en sak som man snabbt märkte var att Twitter på många sätt har blivit de etablerade tyckarnas främsta nätverksverktyg. <hör> politiker och journalister småpratar med varandra och bollar halvprivata kompiskommentarer med nyhetstipp och länkar till varandras bloggar och tidningsartiklar. Politiken och journalistiken blandas och ofta är man tvungen att goda lite innan man kan räkna ut om det som skrevs kom från en journalist eller politiker. <hör> I den meningen har Britt Stakston, Greenhill Relations och andra kritiker helt rätt. Vi är dåliga på sociala medier. Vi kan aldrig vara en del av den världen. Den åsiktshegemoni som finns i den delen av blogosfären, eller vad man nu ska kalla den, här virtuella världen, är helt enkelt inget som vi är eller ens vill vara en del av. Därför upplevs det av en del murblar och politiker som att vi trollar när vi eller våra sympatisörer dyker upp med kommentarer. Ta till exempel... En Twitter-konversation mellan Lars Truedson, journalist på Sveriges Radios medierna, och Hampus Brynolf, för detta AFA, för detta Murvel på fokus, numera Sossarnas ansvarige för sociala medier. Och säger Hampus Brynolf så här, om dominera sociala medier betyder att trolla mest, då är definitivt Sverigedemokraterna vinnarna. Jag irriterar mig på den utbredda föreställningen om att Sverigedemokraterna är duktiga på sociala medier. Lars Truvedsson svarar intressant förklara. Och eh, han försbryr då. Klassiska saker som övriga bedöms utifrån. De megafonerar, är inte i dialog, deltar inte i debatten. Men tycker också att Svenska Dagbladets kvantifiering av sociala mediers eh, kompetens har sina brister. <kör> Men nog är de överallt. Tror du att det har effekt som gynnar dem? Ja, men det påverkar också att vi ständigt pratar om hur duktiga de är. Alltså, kritiken går ut på att det inte blir någon debatt och att vi bara säger vad vi själva tycker. Men hur ska man kunna debattera med samma sorts människor som är just samma som i alla år har tystat debatten om invandringen eller rent av varit de politiker som drivit igenom dessa politiska beslut? Vi talar helt enkelt förbi varandra och kommer alltid att göra det. Dessutom sa som Brynolf inser antagligen att ju mer man talar om ett parti, ju mer man säger att partiet är bra på något, desto mer sant blir det. Alltså är det självklart att han som socion vill att det ska pratas så lite om SD i positiva ordalag som det bara går. Därför tycker jag man kan ta ganska lätt på diskussioner av det här slaget. Den etablerade politiska klassen känner sig hotad, det är hela saken. Joakim Larsson har också konstaterat att det har kommit ganska tung internationell kritik. Svenska val är inte rättvisa. Det är fascinerande egentligen. Jag har ofta tänkt att svenska val måste vara konstruerade för att hålla nya partier borta. Och nu kommer bekräftelsen från seriösa forskare. Inte nog med det. Kritiken tigs ihjäl av de stora tidningsdrakarna. Systemet med valsedlar behövs, behöver verkligen ses över. Jag misstänker att det från början har handlat om att man ska kunna rösta på precis vem man vill. Man tar en lapp, skriver vem man röstar på och lägger den i krukan. Jo, det verkar ju naturligt. Så funkar det ju trots allt fortfarande i slutna omröstningar i föreningsval. I praktiken så har idag ställts upp så många regler kring hur valsedeln får se ut att det inte fungerar så längre. Det enda rimliga vore att ha en gemensam valsedel för alla partier som ställer upp det kan jag väl hålla med om. Såg i tidningen Dagen för övrigt för att komma in lite på något internationellt som hastigast. Då var rubriken Svensk miljonär sponsrar tysk extremism. Det var den 7 maj. Då stod det så här i dagen.se. På söndag går Tysklands folkrikaste delstat Nordhein westfalen till val. Det antimuslimska partiet Pro ProNRV finansieras av den svenska miljonären Patrik Brinkman som liknar valkampanjen vid ett korståg. Författaren Lisa Bjurvald till vardagsjournalist på den antirasistiska tidningen Expo skriver exklusivt för dagen. Och det som stod som jag tyckte var intressant var just att i skrivande stund leder Gert Wilders och hans frihetsparti opinionsmätningarna inför det nederländska valet den 9 juni. Kring samma datum 2009 gjorde Frihetspartiet, liksom åsiktsfränderna i italienska Lega Nord och Dansk Folkeparti, succé i valet till Europaparlamentet. De franska regionvalen i mars i år såg en oväntad comeback för familjen Le Pens Front National. Och detta med tanke på vad jag nämnde tidigare om att Sverigedemokraterna också laddar upp inför årets val i september. Och troligtvis så kommer det innebära framgångar även här i Sverige. I SD-kuriren på internet så har det uppmärksammat att i Landskrona så är Sverigedemokraterna flitiga att skriva motioner Det är Sverigedemokraterna som tillsammans med Socialdemokraterna är flitigast i Landskrona kommun på att skriva motioner Det rapporterar lokaltidningen Landskrona Svalöv den 5 maj I Landskrona kommun har Sverigedemokraterna under den senaste mandatperioden varit mycket flitiga med att lämna in motioner Samtliga partier har lämnat in totalt 71 motioner till kommunfullmäktige, varav 29 av dem kommer från Sverigedemokraterna. De flesta av Sverigedemokraternas motioner handlar om äldreomsorgen och några av dem har fått bifall. Socialdemokraterna har lämnat in 33 stycken, Folkpartiet 1, Vänsterpartiet 4, Miljöpartiet och Moderaterna två stycken var då. Jo, vi brukar profilera oss i våra starka festen just genom att vi har en hög aktivitet i kommunförmäktige församlingarna. Jag vill också påminna om att eh, även Stellan Boyerud har ju en blogg som heter mopsen.wordpress.com. Och eh, Ja, han, Jag kan ta en kort kommentar som han skrivit. Misstänkt nazist fick gå högvakt, står det, i april, den 26 april. Med världskrigsrubriker skriker media ut att en 21-årig värnpliktig har fått vakta slottet den han är misstänkt nazist. Inte helt oförärligt, men hysterin förvånar mig. Under mina aktiva trupptjänster under 1970- och 80-talen var det min plikt att låta kommunister som öppet propagerat för revolution och proletariatets diktatur i Sverige, gå högvakt och skydda kungafamiljen som då för tiden bodde på slottet. Men inte skrev någon tidning om det. Det ansågs vara helt i sin ordning att kommunister tvingades vakta slottet. Ja, det här programmet börjar så sakta ligga, lida mot sitt slut. Men ni som vill kontakta partiet är varmt välkomna att höra av er. Ringa till partikansliet på 08 50 00 00 50. Ni kan skriva till vår partibox. 20085 85 104 60 Stockholm. Och ni kan också höra av er via e-post till info. Snabela.sverigedemokraterna.se Och gärna in på våra hemsidor. Www och www.sdkuriden.se Och även radio.sd.se SD.se Där finns radioprogram utlagda de senaste tre årens radioprogram som vi har sänt här i Radio SD. Och som sagt, ni är också varmt välkomna att bli medlemmar i Sverigedemokraterna, ni som inte är det idag. Medlemsavgiften för ett år är 300 kronor. Sätts in på bankgiro 5280-7005, alltså 5280-7005, eller plus plusgiro 234565-0. Det är alltså 300 kronors medlemsavgift för ett år. Då ingår postutskick, SDQI, SD-bulletinen. Men om man vill slippa dessa tidningar så kan man komma undan med halva avgiften, 150 kronor alltså, för medlemskap i Sverigedemokraterna. Detta får vi vara allt för denna sändning. Nästa vecka så skulle jag tro att det är Staffan Arnberg som sänder. Och lyssna gärna på oss då igen. Vi avslutar som vanligt med lite musik. Och det är ur operan Gustav Vasa. Musikstycket Kärlek för en fosterbygd. Håll till goda, ha det så bra, hej då!